A Panna és Lóbenberg Norbert a Kejfe vendége a Sopron Fest kapcsán, amely, hát, ha a sarkunkat még nem is tapossa, de mikor az? Május 10-én indul, és egészen 19 tart. Mi ez a 7 plusz 3? <gül> úgy hirdetjük, vagy úgy szoktuk emlegetni, hogy van egy bizonyos bemelegítőhetünk, amikor is Sopron városában elindulnak a programok. A főtéren lesz egy óriás színpadunk, ahol, ahol majdnem minden nap ingyenes koncertek várják majd az érdeklődőket, de az éttermekben, klubokban, kávézókban rengeteg program elindul ezen a héten, és aztán elérkezünk a fő napunkra, arra a bizonyos három napra, a május 17-18-19-ére, amikor is pedig elindul a nagy fesztivál a lővérek, lővérkemping területén. Na no, ez, ez valójában, és eldöntöttem, még miatt leültem volna, hogy semmilyen nosztalgiázás nem lesz, tehát a múlttal nem fogok előjönni. És ezt majd a végén tapasztalni fogjátok. Ez egy volt pótlék? Hát igyekszem kerülni a, a voltak kapcsolatos megjelvánulásokat, elsősorban azért, mert hogy nyilván ahhoz nekünk ilyen típusú közünk nincs, de azt egyrészt nem tudom, és nem is akarom letagadni, hiszen nagyon büszke vagyok rá, hogy 31-hány évig a Fülöp Barátommal és a szigetes társaimmal együtt építettük azt a produkciót, ami most hát vagy megszűnt, vagy szünetel, de a városban nincs jelen. És amikor ez kiderült, hogy nem lesz, akkor a város akivel, akikkel tulajdonképpen minden Fesztivál esetében nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltunk. Arra kértek minket, mint pro-urvediás városi büszkeségeket mondom, idézőjelbe, és tényleg egyébként az igaz, hogy nagyon-nagyon szeretjük egymást, nagyon szeretünk együtt dolgozni, hogy nem maradjon ünnep nélkül a város. Van a sopronban azért jó sok esemény, de olyan típusú, ami megmozgatja az országot, olyan nem igazán jellemző. Mi pedig az Olival. Egy darabig, a film zolió. Film zolió egy darabig azon, hogy akarjuk-e ezt csinálni, azért egy új eseményt elindítani, az nem egy egyszerű feladat. De közben azt éreztük, hogy ez egy olyan jó feladat is, hogy most 50 évesen, 40 valahány évesek volt, 49 amikor ezt elkezdtük, egy olyan új ügyet indíthatunk útjára, ami egy kicsit érettebb tud lenni, egy másfajta gondolkodást indíthat el, mint amire 20 évesen, egy más korszakban voltunk képesek. Mi először találkozunk, kaphatunk egy rövid illetrajzot? tőlem. Igen, igen. Fúha, hát még úgy mond, kicsit hasonló az életpályám Noreszékhoz, hogy én is még a Szigetnél kezdtem az igazán komolyabb pályafutásomat. Hány éve? Hány éve? Lassan lassan tíz éve, körülbelül egy ilyen 8-9 évvel Mint ezelőtt. Micsoda? Elnézést. Mint micsoda? Mint fúha, még hogy is kezdtem. Volt ott egy olyan kolléganőnk, aki aki, aki elég sok területet összefogott. Projekt, vagy projekt koordinátora volt, például a gyerekszigetnek, de promóciós vezető is volt, és neki voltam az asszisztense. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, egyre több. A meló tetszett, tetszett, a társaság tetszett, a pénzt tetszett DEF mindenki kivéve az utolsót, <gül> <gül> de, de hát nyilván csodálat. Ez egy álmom, álmom volt, előtte az A38-on dolgoztam, szóval ott, ott, volt, ott kezdtem, mint ruhatáros, illetve kis diákmunkás. Onnan mentem tovább a Szigethez, úgyhogy ez a koncertvilág és rendezvényszervezés, ez mindig is ki volt a mentor, állom, ha volt meg. mentor? Mentor. Az első mentorom biztosan házikó volt, így így emlegetjük M. Horváth Veronika, a bizonyos volt kolléganőt, akivel együtt dolgoztam hosszú évekig a szigetnél, és, és aztán, aztán, amikor Noreszékhez kerültem, illetve Noreszék munkáját természetesen tisztelettel végigfigyeltem a kezdetektől. És, és hát Ott mekkora távolságtartás van a főnökök és a beosztottak között? Hát én azt gondolom, hogy, hogy szerintem olyan baráti csapatként működünk együtt, már-már már családként, hogy, hogy, hogy azért nap mint nap együtt dolgozunk, nem, nem, nem érezzük azt a... Még nem napjára. tartunk ott, hogy eljöttél a szigettől. Ebben az egészben mi az, ami téged voz? Tehát mit szeretsz benne? Amikor még nem dolgoztam mondjuk a fesztiválokon, mindig azt éreztem, hogy amikor, na, nagy fesztiválra járó voltam, jártam a Volt Fesztivál a sátorral, ahogy keresztiválkoztam a barátaimmal tizen három-négy éves koromtól kezdve, Szigetre is, ahogy már anyukám pocakjában is voltam, tehát utána, amint lehetett mentem, amint lehetett egyedül szülők kül. Könnyen elengedtek? Könnyen, szerencsére igen, igen, igen. Mm, ők is szeretik. Társaság, zene, CDF. Társaság, zene, minden, és ugye mindig kíváncsi voltam, hogy mi zajlik a, a, a színpadok mögött, és, és a, amint egyre többször volt alkalmam bepillantást nyerni, ez egyre vonzóbbá vált számomra, és amikor belekerültem ebbe a világba, akkor meg egyértelmű volt, hogy, hogy nincs, nincs más út számomra. Akkor elváltak a fiúk, mi alapján választottad őket? Hát az ugye a COVID időszaka volt, ott pont a Szigetnél egy elég nehéz időszak, az sok, sok nehéz változás éve éve. történt, és én nagyon örültem neki, hogy a, hogy a srácok jelezték számomra, hogy, hogy, hogy ők, ők, ők gondolkodnának velem tudnának munkát adni a jövőben, számítanának rám, és így nem volt kérdés, hogy, hogy csatlakoztam hozzájuk. Most Sopronfeszt az első gyerek? Ö, úgy mondanám inkább, hogy az első kicsit ilyen sajátom, így? mert ugye ennek, ennek vagyok igazából először az, az igazi nagy projektvezetője. hogy is? Tava is, igen, én velem indították, úgyhogy, úgyhogy igen, én első gyereknek érzem. Mi úgy, volt az elképzelés? Mi volt a fejedben? Amikor elindult, fogalmam sem volt róla, nem. hogy ez... Tehát, ugye, amikor ezt megtervezitek, Igen. én ennek a folyamatára kérdezem. Uh -huh. Hát ez nagyon sok, tehát hogy számomra, amíg a tavalyi fesztiválon nem voltunk ott, és nem éltük át ö, saját ö, magunk, szerintem addig nem is nagyon pontosan tudtam, hogy mind dolgozunk egy, ennyit. Azt tudtam, hogy valami különleges dolgot csinálunk, és valami egészen mást, mint amit eddig. De, de tavaly ott a fesztiválon egy ilyen nem is tudom, egy, egy csodálatos érzés volt azt átélni, amin, amin ennyit dolgoztunk. És, és, de mi volt csodálatos érzés? Hát az, hogy éreztem azt, hogy ez, ez egy teljesen más fesztivál, mint amiket... Nagyon amiket jó Mennyiben más, mint az összes többi? Egy, egy jóval hosszabb koncepció, egy jóval szélesebb célközönségnek, jóval több olyan programmal, ami ami szerintem nem, nem nagyon lehet más ilyen ja, ezt mitetni. Értem, hogy te így látod, de ugye az is szükséges vagy, szükséges, vagy szükségszerű, vagy éppen nem szükséges és nem szükségszerű, hogy aki elmegy, az is így látja. Én bízom benne, hogy igen, Ö, mert tényleg mi, akik nap nap látjuk a programokat, és kapjuk a visszajelzést arról, hogy egyébként csodálatos a program, és olyan, olyan sokszínű, és annyi minden van, hogy mindenki alig bír válogatni, és, és, és tényleg csupa ilyen visszajelzést kapunk, ami megerősíti azt, mert mi is erre gondoltunk, vagy ebben bíztunk, hogy, hogy ez lesz a, a reakció, de ezt mindenképpen jó látni, hogy, hogy úgy. De az egyik piros, a másik, az zöld, mert az egyik az Zamárdi, a másik az Budapest, a harmadik Sopron, de mi az, amiben alapvetően más? Szerintem Sopronban nagyon hálás dolog fesztivált szervezni. Ö, ott egyszerűen minden lehetőségünk megvan arra, Mindenben partnerek, akár legyen szó kávézó tulajdonosoktól kezdve a város át. De megismerkedtél Mosokronnal, illetve én már Igen, úgy tavaly... Megismerkedtem, hogy lassan már nincs olyan <gül> <gül> <gül> tényleg üzletvezető vagy, vagy tulajdonos, akit, akit nem ismernék valamilyen módon. Hogy vannak bevonva? <gül> Elég. Elég mélyen. Tehát például ők, ők maguk van egy ilyen felhívásunk, hogy, hogy bárki, aki, aki szeretne csatlakozni hozzánk bármilyen saját maga által szervezett programmal, azt beemeljük a, a mi általunk szervezett programok közé, és ugyanolyan hangsúlyjal kommunikáljuk. Ö, így, így igazából, és, és ennek következtében tényleg több száz program gyűlt úgy össze, hogy, hogy ennek egy részét ugye mi szervezzük, egy másik nagy részét pedig, pedig a városi, városi partnerek. A városnak miért fontos? Ugye arról szó, hogy amikor a volt, elment pihenni, vagy megszűnt voltnak lenni, akkor arról szó, hogy legyen helyette valami más. Mert miért? Azt hiszem, hogy Panna azt a részét is elég jól érintett és összefoglalta, hogy Sopron egy, egy baromi jó partner volt mindig is, és a mai napig az abban, hogy, hogy megvalósítsuk a álmainkat, terveinket, valami olyat hozzunk létre, ami, ami, ami örömet okoz az embereknek. Ez nem mindenhol jellemző az országban, tehát például Balaton az ilyen szempontból egy teljesen más szitu, hiszen ott nem egy városról beszélünk, ahol hát Sopronban is zajos ez tömeggel jár, Adott esetben szeméttel jár, egy nagyobb forgalommal jár, de a nagymamáktól elkezdő a kisgyerekekig az emberek integetnek az ablakból és örülnek nekik. Egy balattoni településen az adott településnek, meg a régiónak jó, de zajjal jár, a nyaralókat, tehát ott az egy örökveszély és problémaforrás. Sopronban megszokta azt a közönség, ugye 93-ban indítottuk el a, a voltot, hogy valóban egy ünnepi naponként élték meg azt a 3-4-5 napot, amikor mi jelen voltunk. Sőt, mi azon dolgoztunk, hogy ez az öt nap, ez mindig hosszabb legyen, hagytunk ott olyan emlékeket a városban, akár műtárgyakat, ebzámbólcsi alkotásait, akár egy kávézót, amit Soproniak üzemeltetnek, ami és a fesztivál nevét viseli. Tehát egy olyan ünnepé vált, amit, amit tényleg nagyon-nagyon várt mindenki, és rendkívüli letargia volt akkor, amikor kiderült, hogy nem megy tovább. Mi pedig azt gondoltuk, hogy egymás formában, ahogy Panna ezt leírta, próbáljunk meg létrehozni, amit most még nehéz elmagyarázni, és nagy szerencse kell ahhoz, hogy, ahogy te is mondtad, tényleg azt érezze a közönség, amit szeretnénk. Mondok néhány előképet, akik, akikre büszkék vagyunk egy művészetek esetében, mert tudjuk mire számíthatunk, hiszen egy 30 éves produkció, és ott nem kell nagyon elmagyarázni azt, hogy melyik udvar hogyan működik, és mi ez. A mi esetünkben akkor, amikor hirdetjük az Ariát, a halott pénzt, a külföldi fellépőket, és mellette a kit mondjak vagy Gábor előadását vagy a, Bármely Grechó Krisztián. és így tovább. Nem nagyon érti még a közönség, hogy ez most egy helyen lesz, vagy kell belépült fizetni? Egy hetes, háromnapos, hol lesz, hogy lesz? Ehhez bele kell csöppenni ahhoz, hogy, hogy megszeresse, és megszokja a közönség. És hozzá leszem, hogy az is lehet, hogy ezen finomítani kell, minden évben változtat az ember egy kicsit azon, hogy jó-e az a formátum, amit kitalálunk, de minden esetre nagyon-nagyon készül rá az egész város, és mi is. Honnan tudjuk, hogy egy fesztivál életképes? Én már nem tudom, Panna talán igen. Pedig neked van jóval nagyobb tapasztalat. Ugye az, hogy életképes, azt vissza lehet kérdezni, hogy akkor az mire vonatkozik. Anyagilag, látogatottságot illetően, színvonalat illetően, visszajelzést illetően. Nem tudok jól ráválaszolni, de kérdezni tudok. Ugye a Noresz mondja a művészetek völgyét, én azt is többé-kevésbé nem annyira, mint a Voltot végigkísértem, és láttam annak már azt az iparosított formáját, amelyben számomra a művészetek völgye nem az volt, mint az elején, miközben megértem azt, hogyha valami, tudom, és én évtizedeken keresztül megy, akkor az professzionálisabbá válik, de számomra a professzionalitásnak van egy olyan limitje, ami után már elveszti a dolog a vonzerejét. Mondjuk a fest esetében erről nincsen szó, hiszen ez a második alkalom. De az, hogy életképes lesz-e, hogy megmarad-e, az minek a függvény? Nem tudom, pannára nézel, addig adok egy, egy kicsit gondolkodat. Minde, a mind a kettő, mind, tehát amik, amikor, tehát ugye, amikor kitaláltátok annak idején a Balaton Soundot, eh, akkor annak a jellegzetessége adott volt, és egy kicsit jobban is bejött a kelleténél, ugye utalok arra, amikor már neked se nagyon hagyták, hogy leüljél. Az egy felejthetetlen esemény. Egy olyan esetre utalok, amikor te nem tudom, hogy már ott dolgoztál-e. Mi a vibben? talán, vagy hol volt? Nem, ami, amikor, amikor elvették a székedet, és Igen. mondták, hogy neked kellett elmagyarázni, hogy te itt most dolgozol, és neked itt helyed volna. Tehát, hogy annyira, tehát az a, a közönség. Tehát én elmentem a Balatószondról, és rájöttem arra, hogy ez nekem nem közegy. Uh -huh. A kérdés az, hogy ilyen jellegű karaktere kell -e, hogy legyen egy fesztiválnak. A Voltnak az elején volt, aztán később csökkent, a voltra se lehetett ráismerni a végén már arra volt, ami elkezdődött, és ez adott esetben nem egy természetellenes folyamat, de néha az is benne van, hogy valami az életképességének a végére jut, mm -hmm. és úgy ér véget, és aztán amikor helyette születik valami, akkor az ember átgondolja azt, hogy mit is akar létrehozni. Szerint az életképesség azért nagyon fontos kérdés, akkor kicsit belekezdek az elemzésbe, ami sokat gondolkodunk, nem csak a Sopron fest esetében, hanem úgy általában a magyar fesztivál piacon. Ugye azért van bátorságom erről beszélni, hogy három és fél évtizeden ezzel foglalkozunk, és volt abban azért szerencsés helyzet, hogy ott lehettünk abban a 10-15 évben, amikor, amikor nem csak hogy divatossá vált fesztiválokra járni, hanem nagyon elfogadott lett, és, és ez lett az az ma, amire tulajdonképpen nyaralásként tekintett. A, a hazai közönség. Erről én azt gondolom, hogy az utóbbi néhány évet látva, anélkül, hogy pontot tudnék tenni a mondat végére, hogy ez nem biztos, hogy ez, a, ez, a, ez az aranykorszak ez még tart az a formátum. Hát aranykorszak, vagy ez egy más korszak? A fesztiálok tekintetében aranykorszaknak tekintettem, mert hogy az tényleg rengeteg fesztiál nőtt ki a földből, jó minőségűek és talpon is tudtak maradni. Most az utóbbi időben az a tapasztalatunk és a szakmabeli kollégákkal sokszor egyeztetve hasonlót látunk. Nyilván vannak régiók, amelyek nagyon erősek, hogy még egy kampuszfesztivál Debrecen és környéke, azzal az erős programmal, meg az a tudással, ami náluk van, azt én nem féltem. De akkor, amikor látható, hogy Budapesten most már napi szinten kaphatod meg azt a fesztivál élményt, amiért eddig 200 kilométert utazni kellett, E, nyilván kicsit másáron. áron. Ha nem is De saját, milyen fesztivál megben... beszélsz? Hát ha megnézed, akár csak a nem nyári esemény naptárt, hogy e, idén, januártól, vagy tavaly decembertől hány olyan arénaméretű koncert volt, akár MVM-dóm, akár aréna. Igen, ahol... csak a fesztiválnak ugye az a jellegzetessége, hogy az nem egyes koncertek egymás utánja, hanem ugye az egy közösségi esemény. Ezt a fajta közösségi esemény szerintem egy, nem kicsit megadják azok a programok, amelyeket Jócskán, Teraszokon, Budapest Parkban és sok helyen Budapesten vagy akár vidéken is megkapsz. Más valóban hiszen nem ott alvos, nem egymás után jön sok-sok produkció, de élmény szempontjából nagyon hasonló, és egy picit abban az értelemben kényelmesebb, én nem akarom a fesztiválozás élményét természetesen leszólni, mert hogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, de nem vagyok benne biztos, hogy a mostani 20 évesek ezzel tisztában vannak, hogy fölülni egy vonatra, társasággal, sátra. A, a vonat egy ugyanaz, de neked már egészen más mond, és a te korosztályodnak egészen más mond az egy hét egy ütlet? Szerintem én, én még az igazi fesztiválos generációban még éppen benne vagyok, szóval az én barátaim még a mai napig elgondolkodnak azon, hogy fogják a sátrukat és eljönnek a Sopronfestre, és ha nem találnak szállást, akkor sátorban fognak lakni. De például a 20 pár éves testvéreim már jóval kényelmesebbek, miközben ők is sátrazva nőttek fel. Ö ő náluk már azért vagy, hát őket azért már jobban kell megtalálnia, meg jobban kell csábítgatni erre a fesztivál ez élményre. Szerintem megváltozott Egy... nagyon a, a világ, megvál... más, hogy él már ez a generáció, máshogy éli a mindennapjait, és, és nem tudom, tényleg. Más ne, mást jelent nekik valószínűleg már az élmény, mint, ami, mint amit nekünk jelent. Oké, Tehát, mi az élmény? Tehát mi az, amit ennek a Sopron Fesznek, ami május 11-én kezd és 19-én zárul, csak hogy azért valami konkrétul is elhangozzon, bár elhangzott néhány, de május 11-19, élményként sugároznia kell. Kellene? Igen. Szerintem azt, hogy egyrészt... Bejössz a kocsiba vagy vonatra, tök gyorsan ott le, lejutsz Sopronba. Egy Azt tényleg, hogy sokkal gyorsabban lejutsz most Sopronba, mint, mint, mint, ugye, igen, mint korábban. Igen, igen, igen. Akár sátrazol, vagy akár kollégiumba foglalsz magadnak szállást, vagy, vagy jobb minőségű helyre sikerül foglalnod. De hogyha már ott vagy, és elindul a fesztivál, akkor... akkor De is meg, ugye ez a fesztivál, ez néhány héttel korábban van, mint amikor a Volt-Volt. Igen. És ez ugye időjárás szempontjából is fontos, a tavalyi az be is tette így a lábát, avala rengeteg esővel, és hát nem volt túlságosan meleg. Ennek mekkora jelentősége van? Szabad tér, nem szabad van, meg ez egy két oldalú érem. Egyik oldal az életképesség szempontjából, ez valóban egy unorthodox helyzet. Ki döntött el az időt? Mi döntöttük el. okból. egyrészt a nyári fesztivál, a fesztiválpiac olyannyira terített, hogy abban nem akartunk beletelenyerelni. Néztetek ki felé? Igen, és, és direkt más formát. Tehát itt, itt azt hiessen kimondjuk, hogy azt a méretet, amit mondjuk korábban a volt húzott, azt nem is célozzuk meg. Tehát nekünk körülbelül a fele az, amit, amit szeretnénk a, a csúcson elérni mert hogy az a jelszavunk, és nem csak használjuk, hogy szeretnénk abban az értelmében is fenntarthatóak lenni, hogy pont annyia jönnek el, akiket még elbír a város. Szálláshelyek, kemping, akik kellemesen érzik magukat. Volt olyan, hogy annyian voltak, hogy nem bírt el a város? Bőven, tehát ott az osztrák szálláshelyek is megteltek <gül> időnként. A voltnál az egy, csak beszélek róla, az egy... sok eset... sokkal nagyon szerették, hát én emlékszem arra, hogy adott esetben a taxisok az alatt a néhány nap alatt keresték meg az évi jövedelmüknek több mint 10, talán 20 százalékát. Tehát számukra az egy óriási veszteség volt, amikor elmaradt. Azt reméljük, hogy azért ez a része visszajöhet. Mi abban a csapdában nem szeretnénk veresni, ami szívesen saját hibámnak is fölroboka az elmúlt évek mondjuk voltos történet során, hogy akkor, amikor nagyokat depes módot Linkin Parkot és hasonlókat, az alkalmas arra, hogy mondjuk 30 ezer vendéget Sopronba csábítson. Na de másnap azon a területen mit csinálsz, ahol előző nap 30 ezeren voltak, ott újra azon kellett törni magunkat, hogy valamit vegyél, ami, amire hasonló tömeg eljön. A következő évben már magasabban van a létsz, a közönség azt várja. Tehát ez egy nem egy követhető modell, azt gondolom, Hozzá téve, hogy az szintén egy olyan időszak volt, amikor még nem állt rendelkezésre Budapesten ennyi e, facilitás, vagy ennyi hely, ahol ezek a zenek a És akkor itt, itt is, is vitájuk meg, kik azok, akik tavaly voltak, mire számítotok most, honnan jönnek, vagy honnan jöjjenek, vagy honnan jönnének van egy ilyen vektor, amely mutat Sopronra, és alapvetően honnan indulnak? Biztos, hogy tavaly a legtöbben ez az öt, öt kötőjel 7000 ember Sopron és Sopron környéki nagyvárosokból jött. Elég kis szám indult el Budapestről, de azért, azért jöttek Budapestről is. Idén ugye dupla annyi vendéget várunk. Mm, és Akkor hogy... azt mondjátok, hogy dupla annyi vendéget vártok, akkor a programok lesznek dupla annyiak, a kiadások dupla annyiak, amikor azt mondjátok, hogy dupla annyi, az minden, mire... Minden így egybe, A terület mire... is dupla, akkor a több, több színpad, több program, szerintem így, így minden, minden dupla. <gül> Mi lenne, tehát ennek hova kéne nőni? Tehát ahogy a gyerek nő ennek hova kéne, hány centisre kéne nőnie? Van-e ilyen, vagy nincs? Szerintem, de ezt majd Noreszki mondja, én bízom benne, hogy, hogy abban egyetértünk, hogy szerintem ez nagyjából az a méret, ami, aminek fenntarthatónak kéne maradnia, amit idén megálmodtunk. És, és aminek és be is kéne jönnie. Mondjuk, már nem kéne dupla korára nőnie, mert tényleg azt mutatják a, a trendek, hogy, hogy, hogy ez az a befogadható méretű fesztivál, ami ami, ami életképes ugye, maradni. De ez a fesztivál, ez már nem nagyon emlékeztet korábbi fesztiválokra, hiszen ez kicsit olyan, mint a pósígság, ugye a pósígságról azt lehet tudni, hogy a deltája a folyónak, az teljesen szétterjeszkedik, lelassul és lerakja a hordalékát. Hát itt már a gasztrótól kezdve, beleértve, hogy az elején sörfesztivál, koncertek podcast műsorok, tehát azért ez már olyan sokaság, amely jó szerivel ha tetszik, áttekinthetetlen. Én azt se tudom megmondani, és nem is vindikálom magamnak a jogot, hogy van-e ideális program létszám, vagy van-e ideális fajta szerűség, hogy ilyenfajta, olyanfajta, fajta Régen, de ez most megint nem nosztalgia, áttekinthető volt, de hogy közben ennyit változott a világ, lehet. De ez majdnem olyan, mint a budapesti nemzetközi vásár, vagy amilyen volt, hogy ahány pavilon, és akkor mindenki tudja, vagy az egészet megnézi, vagy egy konkrét pavilonba megy. No, Bizony szempontból azt tényleg őszintén elmondjuk, hogy ez számunkra is egy kísérlet, és kiderül majd néhány hét múlva, hogy mi a valós helyzet. Van egy része, amit azt gondolom, hogy jól átlátunk, tehát akkor kicsit próbáljuk elmondani ezt a térképet, vagy elmagyarázni, Igen. hogy mi történik a városban. Ugye adott egy lővérek helyszín, amiről Panna mesélt, ott három napig tulajdonképpen az a célunk, az a deklarált mondásunk, hogy minden évben az adott év zenei keresztmetszetét próbáljuk bemutatni, régi legendákkal, mint mondjuk a tangcsapda vagy a Bay, de sikerült két olyan nagy nevet, mint a Halott Pénz meg az Azaria, aki sehol máshol nem lép föl ebben a fél évben, csak nálunk elcsávítani. Azzal a mondással, hogy ha öt év múlva elővesz valaki egy plakátot, akkor lássa, hogy na 2024-ben ez működött. Ez azt gondolom, hogy nagyon kerek. Tulajdonképpen itt várjuk a bevételt, hogyha őszinténk vagyunk. Minden más program vagy önfenntartó próbál lenni, vagy ingyenes az egész városban. És itt, ha bemegyünk a bevárosba, a Azáriára hányan fér nekem? 12 ezer a kapacitással a nekem. Ott, feltételez... Ott azt feltételezitek, hogy ki lesz rakva a tábló? Bízunk benne. Aztának És az Azáriának az az az. az olyan feladata is van, hogy annak a bevétele a osztandó, különböző egyébként kevésbé rentábilis eseményre, ami egyébként nem szégyen. Nem így fogalmaznék, hogyha kérdezte az előbb az életképességet, az, az biztos, hogy a legösszetettebb és legnehezebb része annak, amit mi csinálunk, hogy amiről eddig beszéltünk, az a legszebb része, és pannán is látom magammal is érzem, hogy mosolyogva mesélünk arról, hogy írva azt, amelyet és egymást kivogatjuk, hogy milyen ötleteink vannak. De az meg egy rendkívül ember próbáló és nem panaszkodunk, mire az ember megfelelő kommunikációt és, és megfelelő forrást talál minden mögé. Abban vannak szintén örömpillanatok, amikor egy szponzor igent mond, de hát ne főszponzor? Ez egy nehéz ügy. Ennek tulajdonképpen nincs még főszponzora, tehát úgyhogy ahogy a Telekom volt <coughs> annak idején a, a Volt Fesztiválnak néhány év után, ennek az a fajta névadó szponzora nincs még, aki... aki Hány a színpad van? Hány sátor van? Van egy óriási ö, szabadtéri színpadunk, az egyik nagy színpad, de... Mi a a Lővér nagy színpad egyelőre, Mm, van egy második számú nagy színpadunk, a, a kettes. Kettes, kettes színpad. Ez egy óriási sátor alatt lesz, de lényegében majdnem ugyanakkora a színpad, mint a, mint a szabadtéri nagy színpadunk, és, és a sátor alá 5-6 ezer ember kényelmesen befér. Ezen kívül van egy, szik, egy Telekom Secret Garden nevezetű helyszínünk, ez egy nagyon izgalmas helyszín, a az elektronikus zenekedvelőinek lesz szerintem a A, a helye. Itt, itt fog például Króderendorfmeister fellépni, vagy a Sigma Analog Balaton, Pogányinduló, úgyhogy... Ahogy néztem, alapvetően hazai Alapvetően igen, de azért minden nap egy-egy nemzetközi előadót is meg lehet hallgatni. Pont az első nap a, a nagy színpadra készülünk egy látványos ilyen megnyitósóval. Itt áll fárben, ö, fog zenélni az esti órákba, illetve a halott pénz koncert is elég különleges. Ugyan bátja egymást az előke és aztán az utóka a fő esemény? Ugye van ez az, az a, ami 13-án kezdődik, vagy 11-én kezdődik talán. Igen, igen, a bemelegítő napok, úgy hívjuk őket, ö Hát ezek ugye térben is máshogy helyezkednek el, tehát a, például az első program a, a programfüzetben május 10-én, illetve az, az lehet, hogy még benne sincs a programfüzetben, mert az, az nem régiben <gül> fixálódott le. A Soprom Bánfalvi Kolostor Hotelben érkezik Grecsó Krisztián május 10-én pénteken. 11-én Például Járai már jön a Deák terembe, illetve Eperjes Károlyan lesz egy beszélgetésünk. 12-én elindul a főtéren a Soproni Sörnapok keretében a programsorozat. Itt egy, itt egy nagy viszonylag nagy színpadot állítunk fel, ami innentől kezdve ö, majdnem minden nap ingyenesztőtek várják. Igen, ez már vasárnap. Ezt emlegetjük hivatalos megnyitónak. Ez is egy kicsit hmm. szavaros a fejünkbe, szerintem, hogy hogy, hogy ugye, amikor még elkezdtük a szervezést, 12-ére tettük az első programokat, de hát amint látod, most már 10-étől indulnak igazából. Hát ez is kicsit a pósígság, <gül> tehát ugye, ugye ez terjedelmét tekintve is sokkal hosszabb. <gül> Tehát már nem ha. is nulladik nap, hanem egy előző esemény folyik bele a következő igen, eseménybe. Ezt valószínűleg érdemes úgy nézni, hogy ennek egy része olyan, amit a helyiek, mondjuk például 11 szombaton, azt nem tartom valószínűleg, hogy Budapestről, bár egy nagyon rangos kiállítást nyitunk meg a Hűségvárosa címmel, nem tartom valószínűleg, hogy ez mondjuk az ország más pontjáról elindulnak a megnyitóra sokan, de a helyieknek ez egy program, és utána tíz napon keresztül, vagy egy héten keresztül látogatható lesz. Lévai Anikó vállalta, hogy megnyitja ezt a programot, és buktaimre Imre, István, Sós Nóri, Weiler Péter, Labrozdani nagyon-nagyon komoly művészek mutatnak be a Hűségváros kapcsán műveket, illetve ők ott is maradnak a városban, mert hogy lesz egy olyan művésztelep a belvárosban, ahol, ahol a közönség szemelátára láttára készülnek nagy alkotások, amiket, amiket az Ez egy az öcsinek, ha szabad így mondanom, a művészurat egyébként egy olyan különleges program vár rá, hogy őt a város kitünteti. Ezt én értem, a... de én azt kérdezem, hogy ez kiterjeszti mindazt, amit korábban az öcsége kezdett, Trabantokkal? Tulajdonképpen igen, ugye te ebben örülök, hogy, hogy így emlékszem, meg te Hogy emlékezni. Ami most megvalósul a Sopronfest esetében sokkal tapinthatóbb van, az a korábbi években azért mindig jellemző volt a munkásságunkra, hogy a képzőművészetet próbáltunk belecsempészni valahogy. Most ez olyan szempontból ér érhető tette, hogy most a Sopron Feszt 30 kiállítás ö, lesz látható. Ennek egy része olyan, ami egyébként is jelen van, de erre a néhány napra ö, több látogatót vár, de nagyon sok olyan van, ami kifejezetten erre az időpontra. Nem nagyon sok ez? Épül. De igazából vagy megnézed, vagy nem Tehát, ugyanaz, de, ez értem, ez... de ugye ez a fesztivál ez minőségileg más, mint a korábbi mert ugye nem csak sokkal több program hanem sokkal több programhelyszín és nem a fesztivál területén belül hanem a fesztivál területe értelmezhetetlenné válik hiszen a fesztivál területe kiterjed az egész városra tehát ezt már hagyományos fogalmakkal, a korábbi fogalmakkal nem lehet leírni. Mi ezt urbán fesztiválnak hívjuk <gül> egyébként. De, de tulajdonképpen mindenkinek kéne, hogy legyen egy ilyenje, vagy a telefonját kéne egy folytában böngészze, mert könnyen lehetséges, hogy 20 métert harré ha megy, akkor kiadja egy olyan programot, amit hogyha éppen nem jön ott valaki ki, akkor észre se vesz. Igen, az így van. Nem sok ez? Vagy, vagy, vagy ennek pont ez a jelentősége, hogy minden szinten, szinte minden? Szerintem ez volt a cél, hogy úgy pezsegjen a város, és tényleg ajtóról ajtóra úgy, úgy tudjál sétálni a, a várkerületen, hogy, hogy az egyik helyen meghallgatsz egy jazzkoncertet, aztán, aztán tudod, hogy kezdődik egy podcastbeszélgetés, utána megéheztél, el tudsz menni, és Gianni pizzáját tudod enni ebédre, utána megint meghallgatsz egy egy újabb beszélgetést valahol, és, és akkor ezek után, amikor már elég volt a kultúrából, akkor, akkor felmész a lővérekbe, és, és elengeded magad az esti koncertekre. Hánytól hányig? Tehát gyakorlatilag ez egy nap folyamán, ha valaki az összes programra nem tud elmenni, hiszen fedések is vannak, de elvileg hánytól hányig van biztosítva az élete? Hát azért a délelőtti órákban hagyjuk pihenni a, a közönséget, azért akkor is aktív programokkal készülünk, el lehet menni vezetett sétákra, erdei túrákra. akkor sem meg. már volt, ez, ez a volt. Igen, Mók igen, szabantukára már reggel kilenctől be lehet csatlakozni, de szerintem úgy igazán délután kettő-háromtól indulnak a programok. Mm. Az én kedvencem egyébként, és a... Arra alig lehet már jegyet kapni, vagy regisztrációt, a köhidai börtön is kinyit ilyenkor. Igen, börtönlátogatás. Ahova hát, bekezett rabantan lehet Igen, nenni, igen, azt az az mert... De a Sopron úr mi az például, hogy már délelőtt nyitogatja a kapujét. Honnan tudja a résztvevő, miközben <gül> talán bérlet még nincsen, hogy mi az, ami ingyenes, és mi az, ami pénzes? Többnyire ingyenes minden városi program, ahol, ahol eset, azt azért próbáljuk minél több helyen kommunikálni, hogy ahol vagy regisztrálni kell előre, vagy asztalt foglalni, vagy esetleg jegyet vásárolni, azt, azt, azt megtalálják, reméljük. Mennyire működik ez a rendszer? Tehát mennyire látjátok a foglalást a regisztrációt? Ö, működik, de azért, azért még, még vannak helyek a következő De. hetekben, még azért, azért érdemes mm, tényleg lefoglalni. De ugye ez jelenti. azt célozza, hogy ezek az események mind teltházasak legyenek, hogy az emberek egyébként vagy hamarabb kezdjék el a foglalást, vagy lássák, hogy oda már hiába mennek, mert nem fognak tudni bemenni. Úgy van. Úgy van. Az, az események hány százalékai regisztrációs? Ö, szerintem a podcast beszélgetéseknek nagyjából a kevesebb, mint fele fizetős, úgy mondanám, vagy nagyjából, ö, de, de hogy ezek, ezek pár ezer forintos jegyet jelentenek igazából. Ö, a a gurmé programokra kell ugye, ugye ott sem minden esetben, de, de mert mondjuk szabiapéka harc harer teraszán ő igazából egész napot lesz, és. és ö, és ö, sütni fog pizzát, de, de mondjuk amikor a kis tücsök érkezik az Erhárt étterembe, és az egy nagyon különleges négykezes vacsorát a Jani Laci és Erhárdzoli, arra, arra az eseményre, ha jól tudom, akkor a napokban egyébként be is telt, és és az összes asztalt le is foglalták. Úgyhogy a gourmet programoknál is szerintem ilyen fele-fele arány, és nagyjából a többi eseményünk mind, mind ingyenes. A, egy kis Pál és a Borsz koncert lesz még a főtéren, a május 16-án csütörtök este, erre, erre kell még jegyet venni, illetve utána a Party lesz itt a főtéren. Ugye van három napos bérlet, vannak napi jegyek, vannak podcastfesti jegyek, ezeknek az árát, aztokat hogyan találtatok ő? Mit kell azoknak fedezniük? illetve mire alkalmas? Hiszen az, amiről most beszéltél, azokra ezek a bérletek tudtommal nem vonatkoznak, azok ettől függetlenül léteznek. Beleértve, hogy aki ezekre akar elmenni, de elmulasztja a regisztrációt, az ugye permanensen abba ütközik, hogy az egyikre be tud menni, a másikra meg menet közben jön rá, hogy hamarabb kellett volna foglalnia. Ugye ilyen korábban nem volt. Azt hiszem, hogy azért talán érdemes abból kiindulni, legalábbis akkor, amikor mi tervezünk, akkor mindig közönségként próbálunk végigmenni a helyszíneken. Hogy a, én biztosan úgy viselkednék, hogy van egy-egy program, ami érdekel, arra próbálok jegyet szerezni, vagy próbálok bejutni, de egyébként, hogyha egy ilyen elment és után sétálsz a városba, egy sörrel, vagy egy fröccsel vagy egy pohár vízzel a kezedben, akkor mindig találja olyat, ami egyébként érdekel, és ott ragadsz. Ez legyen egy beszélgetés, ezekre nem kell se regisztrálni, se egyet venni. Az az előkép van előttünk, és most nem tudnék város mondani, hogy ilyet láttam, de, de sok helyen láttam már, amelyre jártam a a világban, amikor mondjuk egy toszkán kisvárosban azt látod, hogy élet van. És amikor hazamegyek Sopronba, rendszeresen arra panaszkodnak a helyiek, hogy itt van ez a gyönyörű város, itt van az a nagyon soknak mondható, valóban jó minőségű étterem, kávéző, és így tovább, de hogy hol vannak az emberek, hiányzik a, az igazi pesgés, amit a feszti alatt hát Ausztriában szokom? vannak az emberek? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye Sopronban az egy, az egy valós problémaként, vagy helyzetként szokás mondani, hogy Jóval többen laknak a városban, mint ahányan egyébként be vannak jelentve, vagy hányan ténylegesen mondjuk népszámlálás szerint. De ők ingáznak. Gáznak. Ők ingáznak. És annak ellenére, hogy hát nyilván az egy jobb jövedelemmel kecsegtet, mint az ország kereti részén, nem azt történik, hogy a, hogy a hazahozott fizetésüket sopróban elköltik, hanem haza is viszik, tehát nem az, nem az a helyzet, hogy egy pesgő belvárosi élet alakul ki, hanem arra panaszkodnak a helyiek, hogy ez nem igazán jellemző. Ez is megváltozott. Ez, ez is megváltozott. Beleértve, hogy a külföldiek soproni jelenléte is megváltozott. Abszolút. Hát a gyerekkoromban ugye egészen más volt, a, a, akkor még fekete volt, emlékszem, az osztrák autóknak a rendszáma, és hát nem lehetett parkolót találni a városban a fogorvosokhoz, bevásárlásra és mindenhol járó osztrákok miatt. A alapélményem, én sokat járó Sopronban, hogy a Sziasztában egy hölgy hosszan exkluzálódott, hogy miért nincs a bárpult mögött, és kiderült, hogy amikor egyébként egyéb funkcióban nem létező munkatársak munkáját el kell végezni, akkor azt ő végzi el. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy jár ebben a szállodában, mint ahogy egyébként a vendégnek kéne járni a Sopronban, csak ezt ő nem teljesen önként teszi, hanem abból adódóan, hogy a személyzetnek azt hiszem, hogy a két hiányzott, ami azért nem kevés, de az is lehet, hogy a három hiányzott. Hát az egy vicces helyzet volt, talán nem sértődik meg a étterem vezetője, hogy, hogy a főtéren ugye lesz egy közel egy hetes program, napközben miért ott elindul a lőverekben a, a nagy felhozatalott a Csík zenekar, a Budapestek Time Band, Krakkenszmák, Pong Pongani sok zenekar, koncert Kispál és Borz tovább. És ott a téren ugye két étterem van, és a gyógygödör mindösszesen, és amikor beszélgettünk arról, a hogy... A gyógygödör most van? Igen. Igazából nem kitörő örömmel fogadták ezt a helyzetet, hanem fogták a fejüket, hogy hogyan találnak személyzetet arra, hogy, hogy ők ezt megoldják, hogy egy héten keresztül ennyien zúdúnak rájuk. És amúgy is igazából koncertekre akarnak járni ők maguk is, igen. és nem pedig dolgozni. <laughs> Ugye május 17-18-19 ez a fesztiválnak a három napja, a Lővér nagy színpad, kettes színpad, délután nagyjából fél öttől, ahogy látom, kettőig. Ez most a régi helyszínhez képest ugyanaz, mint ahol tavaly volt? Nem, hanem beköltözünk a szeretett részre, hogy úgy mondjam, tehát ami, ami az, az igazi gyökere, vagy úgy mondjam, a központja volt korábban a, a fesztiválnak. Egy, a tavalyi összkeves nagy, de egyébként egy, egy igazán szerethető erdőbe költözünk, bemondhatom azt. Akkor ez egy harmadik helyszín? Nem, az a helyszín, ahol nekem mindig ez jut eszembe, ha nem találkozunk akkor is, ahol kislányoddal a jöttél be még egy 15 évvel ezelőtti, volt fesztiválra, csak hogy akkor azért jóval szélesebbre tártuk ott a, ott a kapukat, de Szörött. a központ ugyanaz maradt. Lehet, hogy tévedtem néhány évet, <gül> bocsánat. még belefér. Az ő életében igen, az egyében, mert kevésbé. Hogy ami a jövőképet életi növényvilág, tehát itt most nincs semmilyen gond a tekintetben, hogy ez valami, tudom, milyen hát, 2000. Hát sőt, erősze, Nem Panna tud jobban <gül> Igen, igen, ugye itt, itt szorosan együttműködünk természetesen a helyi környezetvédelmi hatóságokkal. Elkészítjük a Natura 2000-es hatástanulmányt, ahogy kell, és, és tényleg odafigyelünk, hogy minél inkább azokat a, a védett területeket ne, ne zavarjuk, ami, amire oda kell figyelni. A fesztivál után egyébként fákat is fogunk ültetni a területen, meg természetesen füvesítünk, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy rendet hagyunk magunkban. Közlekedés. Közlekedés? Igen, igen. Busz? Bo busz, ingyenes buszjárat lesz. Az Ahogy volt? Lesz. Igen, ez, ez annyira, tehát ezt mondanunk, hogy ez nekünk mindig azt jelzi, hogy, hogy ez a, nagyon példaértékű, hogy a városhozzá az ilyen típusú gondolkodásunkhoz, hogy amikor ezt tavaly felvetettük a városvezetésnek, hogy jártunk olyan fesztiválon valós, Svédorszába talán, ahol, ahol ingyenes volt a buszjárat a karszalaggal rendelkezőknek, akkor megköszönték az ötletet és átvették mert hogy azért tök jó helyzet leszállsz a vonatról, és a busz ingyen fölvisz a helyszínre, vagy éppen vissza a városban. Ahogy látom, most már a nagyszínpadok is kiterjesztett programmal bírnak már a tekintetben, hogy nem csak a kis színpadok komban, mondjuk negyed egykor, vagy fél egykor program. Zajhatást illetően szállodák, egyebek a környéken, Tulajdonképpen a szabadtéri színpadunk az egy van, az tart sokáig. egy sokáig. A többi sátor? A többi az nem a Secret az egy kisebb helyszín, az is szabadtéri. De az tanulmány alapján tartjuk be a határérték, nem megfelelődnek tudunk lenni. Nektek olyan, mint ami a Szigettel volt, olyan sose volt? Sopronban nem. Nem jött polgármester lett tekerni? Nem, nem, nem. A, az, az való, biztos vagyok benne, hogy a városban érezhető. Azt szoktuk viccből mondani, hogy egyébként Ausztriában jobban hallani a fesztiválnak a zaját, mert hogy egyébként a fesztiválnak a színpadai valóban Dajskrajz irányába vannak forgatva, ami három kilométer a színpadtól körülbelül. Podcast műsorok, ezek sokkal nagyobb számban vannak, mint amilyen számban voltak ezek régebben. Ennyire vonzóak? Hát azt ugye te is tudod, hiszen sokszor vendégünk is voltál, hogy ezt a fajta beszélgetés a fesztiválon tematikát, vagy, vagy rendszert, modellt, vagy mi nagyon szeretjük, és ennek egy jó keretet tud adni a podcastesdi, tehát az egy, azok a brendek, amik létrejöttek az elmúlt néhány évben, is, és nem beszélgetésnek a podcastnek lehet őket nevezni, azok... Mi a különbség? Igazából csak annyi, hogy, hogy ez valóban egy keretet, egy, egy, egy márkát, márkát ad nekik, és ezek közt van olyan, mondjuk... a szülnek? Egy részük rögzül, egy részüket csak ott lehet meghallgatni, úgyhogy tényleg ilyen módon a, a rendhagyó, <gül> rendhagyóan kezeljük ezt a podcast ö, titulust, hiszen tényleg ide soroljuk azokat a stand-up előadásokat, ami például egy dumadél utánként hirdetjük Fábri Sándort, Dombi előadását, illetve Szabó Balázs Máté előadását, őket is ide soroljuk, illetve csomó olyan kis beszélgetést, ami, ami, amire tényleg csak belehet ülni és meghallgatni, vagy egy-egy előadást, amikor például Csernus Imre jön előadni, a, az, azt is mi a podcastfest témakörhöz soroljuk, holott igazából nem is az a klasszikus podcast felállás. Ugye ami a 17-18-19-i programot illeti a színpadokat, ott gyakorlatilag most az ember elkezdeni felsorolni, akkor hát ahogy ezt szokták mondani közhelyesen, hogy ennek a színának a színe java ott van. Van-e olyan, ami majd akkor lesz, amikor még többen lesznek, mert most nem lehet tudni, hogy lenne iránta -e iránt a érdeklődés? Ugye ezt a Nóra pontosan tudja, hogy régen hihetetlen vita volt a hazai előadóknál, mert rosszolták, hogy külföldi előadók vannak, akkor felmerült az, hogy ki az, aki a közönséget vonz azért a kordaházaspárnak az elképesztő sikere, az csak menetközben derült ki, mert az elején fel sem vetődött, hogy bárki meghívja őket, mert mit keres a kordaházaspár az asztalon, Uh, és aztán létrejön egy ilyen Dankó rádióba oltott Bartók rádió. Köszönjük szépen! Vagy Bartók rádióba oltott jazz rádió. Tehát, tehát, tehát ugye vol, van olyan, hogy az ember ránéz egy autóra, és annak az áramvonala alapján azt mondja, hogy ez ilyen vagy olyan típusú. Ez lassan megszűnik. De ez, ezt én tudomásul veszem, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag e, a, a programok a, és a podcastoknál is e, e, a dombóvári a puzéréken a Sebestyén Balázs, a Áder János, Kékbolygó, tehát itt, itt... Egyébként az egy érdekes helyzet, ugye azzal kezdted ezt a gondolatmenetet, hogy a színpadokon kik vannak ott színálja, ha talán is fogalmaztál. Hogy azzal ezt tavaly, helyesen, tavaly szembesültünk, hogyha megnézed ezt a programot, vagy a legtöbb magyar fesztivál fő és összehasonlítod egy öt évvel ezelőtti line gyakorlatilag szinte alig találsz neveket, akik öt éve ott voltak, és most ott vannak. Olyan szinten felgyorsult ez a lecserélődés. Hát ha megnézzük, hogy Azaria, Dzsudló, Betonhofi Tídeni sorolhatnám, és akkor most csak a legújabbakat mondtam, akik már az első helyeket bombázzák, vagy már bőven ott vannak, akik kikövetelték azt, hogy ők az első vagy második helyen legyenek egy, egy fesztiválon, és hát nyilván vannak olyanok, akik egy picit korábban kezdték, mondjuk úgy, és, és abszolút top kategóriának számítanak, mint a halott pénz, és hát azt meg szomorúan látjuk, hogy ez nyilván azzal járt, hogy egy csomó olyan fesztivál kedvenc, vagy ilyen örökbútor darab, mint mondjuk a IRI sorolhatnám, azok már beseférnek a programban, mert nem tudunk nekik olyan időpontot mondani, ami értelmezhető annak köszönhetően, hogy a, a friss erők megjelentek a színen. De Korta itt vannak, természetesen. Múzi program, ugye a program ami ugye a kezdet-kezdetén ilyen nem is létezett. Ugye a gyerekek álltak sorba azoknál a... azt tudom, hogy az mindjárt a legelején volt, amikor valamelyik élelmiszerláncnak egy üzlete beköltözött, és oda azért mentek, mert az lényegesen olcsó volt, mint amit a standokon lehetett kapni. Mit lehet tudni az árakról? Helyszíni? Hát részint ugye a háromnapos bérlet, meg a helyszíni, tehát ugye... Én már kicsit unom, amikor a Sziget Fesztivált a lángossal és a sörrel írják le, mert azért talán mégse a lángos és a sör ára a jellemző, de mégis ez van. Te helyszíni árak alapvetően nyilván magasak, azon a szinten vannak, mint egy belvárosi étteremnek az árai, vagy egy be, akár egy sört, akár bármi mást vásárolsz. Konkrét árat most nem tudnék mondani, mert nem tudom, mondom, te sem mm. tudod még de azt a szintet határozzuk meg a beszállítókkal közösen, ami, ami még belefér, de, de azért egy magasabb szint adnál, mint hogyha egy boltban vásárol az ember. Még nem forgott a kamera szó amikor szóba került az, hogy számítotok olyan egynapos látogatókra, akik vonattal jönnek, vonattal mennek. Mondjuk úgy, hogy nagyon is. Dehát mi Pannával olyannyira soproniak lettünk már, én ugye az vagyok, de sokáig keveset jártam, de mondjuk heti rendszerességgel megyünk Sopronba, akár vonattal, akár kocsival, és az egy jó helyzet, hogy Pestről két óra, a környező megyékből, Szombathelyről, Györből, Mosó és itt tovább egy óra alatt el lehet jutni. Tehát azt, azt mi vélelmezzük, hogy, és erre bíztatjuk is a fiatalabb, idősebb közönséget is, hogyha valaki nem feltétlenül akar sátrazni, vagy nem talál szállást, vagy nem akar költeni rá, az nem egy lehetetlen helyzet, hogy reggel hatkor indulnak vonatok tulajdonképpen bárhova az országba, Sopronból, és azt hiszem két óránként közlekednek, úgyhogy ez egy... Ez Napi egy a... egyek mennek jobban, vagy a háromnapos bérletek? Vagy ne áruljunk el részleteket? Alapvetően a napi egy megy jobban. A bérlet esetében viszont már ott tartunk, hogy kicsit korábban szeretünk volna, de az néhány napon belül elfogy. Most a napokban zajlik egy, egy ilyen ballagáshoz kötött akció, ami arról szól, hogy csoportos bérletet, jegyet lehet vásárolni hármat, vagy négyet három áráért, és azt hiszem, hogy annak, amikor vége van, körülbelül a bérletek el is fogynak azzal. És az hogy jön a, a ballagáshoz? Tessék? Ez hogy jön a ballagáshoz? Hát mert a ballagás az egy jó aprópó arra, Mind hát minden aprópót kihasználunk, úgy jön hozzá. Anyák napján is gondolkodtunk, hogy egy <gül> És a János nap lesz a következő. <gül> mennyire van benne a közélet, mennyire van benne a politika, ha van benne egyáltalán? Vagy látványosan távol tartja magától? Igazából vannak olyan fesztiválok Magyarországon, ahol az egy mondás, hogy ott lehetnek. Nálunk nem merült fel ez, ez soha akire azt lehet mondani, hogy politikus, én inkább azt mondom, hogy expolitikus, és egészen más színekben jelenik meg az Áder János, aki, akivel olyan szempontból, és szoros viszony alakult ki, hogy mi kerestük föl a kék bolygó je kapcsán volna elkedve előadást tartani, és ő egy egész napot szán erre egy mini erdőt telepít Sopronba, a Sopronfest keretében, de hát ennek nincs politikai vonzata. Illetve az megjellemző ránk tulajdonképpen az első fesztiválunk óta, hogy a város vezetője, aki a aktuális polgármester, most is ő a, a házigazdánk, vagy a védnökünk, fogalmazunk így, akikkel, hát tényleg csak olyan szempontból jót tudunk mondani, hogy, hogy valóban úgy viselkednek ebben a helyzetben, mint egy igazi partner és házigazda, hogyha bármilyen kérésünk, problémánk van, akkor azt együtt oldjuk meg. Ki ad bele pénzt? Tulajdonképpen kizárólag a programfüzetben látható uh, kereskedelmi partnerek, cégek. Illetve a városnak van egy, egy, egy szerepvállása ebben. A látogatottság, a bevételnek mekkora részét kell, hogy egy... Jelentős részét. Jelentős részét. Igen. De fontos, hogy Én legyenek fontos, emberek. Győran. Elég fontos. Izgultok? Szerintem most egy izgalmas két hét áll előttünk... Igen. Azt nem tudjuk megunni azt, azt a fajta rossz érzést, hogy, hogyha ha még szeretnénk látogatókat elérni, akkor azért követ meg kell mozgatni, de közben az a pozitív izgalom mindenképpen bennünk van, hogy most már azért az építés fázisában vagyunk, tehát este, este leveleztünk arra egy kiállítás, hogy épül föl, hogy legyen a megnyitó. Mi történik? Már földekoráltuk Igen. a tűzszornyok? Már-már fejben szerintem ott vagyunk a fesztiválon, úgyhogy emiatt. Kit akartok megszólítani még, akik <gül> vagy nem tudnak róla, vagy még gondolkodnak azon, hogy elinduljanak? Mennyire függ azon, hogy valaki elindul, hogy kinéz az ablakon, és azt nézi, hogy milyen idő van? Szerintem ez nagyon befolyásolja manapság az embereket, meg tényleg én azt vettem észre, hogy... Csak egy nagyon sok programban olyan, ami igen. fedett van, tehát elvileg, elvileg, akár elindulhatna. ha rossz idő van, akkor is elindulhat, így van. Így van, hiszen sátor alatt is lesznek színpadok, illetve rengeteg program nyilván ö, ö, fedett, illetve be tud vonulni akárhova, hogyha, hogyha rossz idő van. De azért bízunk benne, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén ott ugye hét a, a vasárnap utáni hétfő, ráadásul munkaszüneti nap, azért szerintem az emberek manapság a hosszú hétvégéket megragadják, és, és, és elindulnak valamerre, Úgyhogy most, most megpróbáljuk, megpróbálunk kicsit ezt is nyomatékosítani, hogy ez egy család, nagyon. család, gyerekek, idősebbek. Abszolút, tehát, hogy családdal, nagyszülőkkel érdemes elindulni, hiszen itt aztán tényleg mindenki talál magának programot. Miről a, nem beszéltünk? Mert ez zömbében, azért, ha csak itt most ugye egyenki nem akarjuk végignézni a programot, aminek sok értelme nem lenne, a szétesnénk, de mi az, amit még érdemes elmondani? Mi az, amiről azt szeretnétek, hogy amikor vége van és hazamennek, és itthon, legyen az Budapesten, Székesfehérváron, Debrecenben akárhol, azt mondják, hogy sajnáljuk, hogy nem jöttetek el, Uh, jövőre érdemes lesz eljönni, mert ez más ad, mint mondjuk a strand vagy az amcsam, amit ugye itt a programfüzet végén hirdettek. Hát Sopront uh, jobban hangzana, ha nem én nevezné még szerdoboznak, hanem azok, akik, akik nem ott születtek, vagy nem ott élnek, de azért azt hiszem, hogy egy-egy gyerekkoromban láttam azt, hogy osztály állandó célpontja, és hogy mennyire ódákat zengenek azok, akik, akik kirándulóként járnak oda. Én pedig, amikor hazamegyek, megdobban a szívem, amikor, amikor látom, hogy, hogy milyen hangulata van ennek a városnak. Amikor az előbb kimondtátok azt, hogy pünköstkor adjuk adja Ista, hogy jó idő van, és feléved az ember köszegen és azt mondja, hogy mit csináljunk ma, menjünk el Sopronba. Ha nem is költ, idézőben semmit egy kávén kívül csak a városban körülnéz, már azért is egy jó program részese lesz. És ha azt kérdezed, hogy miről nem beszéltünk, én kicsit furcsa módon mindig két olyan programot emerek ki, vagy az út eszembe elsőre, ami aminek semmiféle bevételi lába nincs, csak egész egyszerűen ügynek tartjuk. Az egyik arról szól, hogy mi, mint fesztiválszervezők az UNICEF-fel egy szoros kapcsolatot ápolunk, és körülbelül egy másfél évvel ezelőtt elindítottunk a kezdeményezőzésünkre kezdeményezünkre egy olyan kampányt, aminek az a címe hogy ne néz félre és az iskolai kortársbántalmazás a témája ennek, tehát az a bullying szekálás, kiközösítés, és így tovább, amiben egyrészt az UNICEF-nek komoly szakemberei vannak, másrészt mi összegyűjtöttünk olyan sztárokat, akikre hallgat a közönség, és, és ebben a témakörben lesz egy komolyabb beszélgetés a Sopron keretében is, annak nagyon örülnék, ha ezen sokan lennének. Tehát van még egy olyan téma, ami a Hol a boldogság mostanában címet viseli, ezt a a könyve, és ennek kapcsán a mesterséges intelligencia, a mindenféle ö, telefon és hasonló kütyű utálom használatról szól, olyan arcok részvétele mint a Weiler Péter, a Nánási Pali és a Szabó Béla Telekom részéről, akik valamilyen oldalról mind-mind érintettek ebben a kérdésben, és az nekem nagyon tetszik, tehát inkább, ha negatívan fogom érezni a szívem, hogyha ezeken a programokon nem lennek előszámú érdeklődő ebben a tengerben sajnos el tud veszni egy-egy ilyen téma, ezért emelem ki szívesen. Vagy akár Enyspach Gábort is szívesen megemlítem, ami egy nagyon fura dolog, hogy egy vidám hangulatú fesztiválban ilyen téma is előkerül, de végülis a téma valóban vidám, hiszen ő a hasnyalmi a túlélési történetét meséli el egy filmben, nem halok meg címmel. Vele Radnai Péter beszélget majd egy teraszon, és hát örülök, hogy mindketten elfogadták ezt a meghívást. Van-e olyan mérvadó közök, mint amilyen régebben a VIP sátorokban, vagy nem sátorokban megjelent, és ami mutatta azt, hogy ennek egyébként milyen vonzatával lehet számolni a tekintetben, hogyha ő rájuk nézzünk, akkor tudjuk, hogy az ő követőik is akár jelen lehetnek. Vagy ennek nincs jelentősége? Akkor nincs jelentősége. <gül> ne, ne, nem, nem, nem tudom. Jó, hát én csak azokra a szombatokra emlékszem, amikor ugye Sopronban, vagy Zomárdiban, vagy a Szigeten ugye egyszerűen csak megjelent az a az Andy megfelelő közönség, ha egyáltalán van, von, volt vagy lesz Magyarországon Andy Warholnak megfelelő közönség, ami azt mutatta, hogy az eseményt egyébként ezen a szinten is fel lehet dobni. Mi ezen egyébként sokat dolgoztunk a volt idején, ezt, és, és egy idő után tényleg be is indult most, hogy mondtad valóban előttem van a 90-es évek, azokkal az arcokkal, akikre te is gondolsz, de van a 2020-as időszak is, amikor, amikor, amikor ez egy egy találkozási pont volt ott lenni. Én reménykedem, vagy bízom benne, hogy, hogy ez így tud alakulni most is. Még az, amellett se tettük le a voksunkat, hogy ez a mindig változó pünkösdi időszak legyen -e a mi állandó helyünk. Ugye jövőre már júniusban van pünkösd, úgyhogy azt, azt megtartjuk, ebben erről már döntés született. De hogy egyébként a nyárhoz közelítsünk, avagy sem, az is egy kérdés. Ez a mondás, amit te mondtál, hogy hogy egy kötelezően beírt program legyen sokak naptárjában, a Sopronfest, azt szeretnénk elérni. A fiatal zenész generáció meg szerintem úgy, úgy gondol erre az eseményre, hogy tényleg ez az első ilyen igazi nagy a, a, a nyár elején, úgyhogy ők, ők meg tényleg egy ilyen közös ünnepként fogják fel, és reméljük, hogy, hogy minden zenekar... Ő, együtt fog a backstage-ben ünnepelni, hogy indul a nyár, és elindulnak a Há, belézz, hogy ugye olyan emlékezetem szerint uh, random színpadok voltak, random színpadok, de ezeknél az együtteseknél az, hogy ők valamilyen átmeneti formációt abból adódóan alkossanak, hogy egyébként ott vannak. Én ilyenre nem nagyon emlékszem, miközben ez semmi nem akadályozza meg őket. Szerintem azért egyre jellemzőbb jó, hát én csak a bárgyálmaimat fogalmazom meg, mint amikor nem tudom a David Bovinál feltűnik a Mick Jagger. Ugyanezt meg lehet tenni akkor itt, hogyha egyébként olyan előadók vannak, akik Igen. ismerik egymást annyira, hogy akár a másik produkció is Szerintem azért hogy felhívják egymást egy-egy ilyen egy erejig, vagy, vagy tényleg meglepetésszerűen ő, megjelennek a produkciók. Nem hát hogy a Dávid Marsakó nem öl meg, de azt nekem elméséltem, hogy a Ruzsa Magdíval és a Báj már megbeszélte, hogy mivel egy nap lépnek fölött jönnek hozzá. És igen, és, és ilyenből még azért én is tudok egy párat, de nem lövöm le. Na, mondjad! Nem! Hát meg kell nézni, meg, a, meg kell nézni meg, a szetlisztet, és akkor vagy nem is a szetlisztet, hanem a, a fellépőket, és, uh, és, és, és akkor igen, rá lehet jönni lehet, arra, lehet hogy, jönni hogy, hogy ki mindenki, belejött, vagy azért is létezik, hogy a 18-ai fellépő már 17-én ott lesz. Jó időt, és sok embert, és nagyon jó hangulatot kívánok nektek ott Sopronban. Ezek szerint... 11-től 10-től hát, egészen 19-ig. Ez vasárnapról hétfőre hajnalban, az úgy van? Így Tehát van. hétfőn van vége. Igen, hát hétfőn hajnali négykor. Igen, igen, úgy, Reméljük úgy, már úgy, mindenki hazatart. Köszönöm, hogy eljöttetek. Téged pedig sok szeretettel várunk. Remélem, hogy Krisztával együtt idővel. Hány születésnapja legyen? A fesztiválnak. Uh -huh. Ha annyi lenne, mint amennyi a voltnak volt, akkor hány éves lennél? Akkor 80 fölött, de panna is hatvan. És látod magad nyolcvan pluszként egy ilyen esemény? Én látom. Én, hát őszinte eztek a Zoli, aki most nincs velünk. És én is azért azon kívül, hogy ilyen nappal dolgozunk, ezt gondolom, hát hátámasztott Panna, azért, azért fáradunk, de pont annak örülök, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk Panna a szemébe azért megtaláltuk azt a munkatársat, aki, aki nem munkaként tekint erre. Minden nap megkezem, Vajon, örül, hogy megbántod, és még nem mondott. igen. Kegy kegyednek valami váltó bot jut? Ö ne ne nem tudom. Igen. <laughs> és és tulajdonrész? Nem, nem beszéltünk még ilyenekről, ö, az, de hát... Most mennünk kell. <gül> <gül> Ebben a szférában képzeled az életet? A, a Sajnos, vagy nem sajnos, de, de igen, szerintem ez már... Mennyiben jelző. sajnos? Az életmód? Ö... Hát igen, de szerintem ezt lehet okosan csinálni, már noreszék is tényleg annyit komolyattak, már, már azóta, amióta én ismerem őket, hogy, az hogy, hogy, hogy, hát. <laughs> hogy, hogy azért, azért azért lehet ez kiegyensúlyozottan szerintem, úgyhogy én bízom benne, hogy igen, hogy, hogy, hogy jó sokáig vagy akár az utolsó Sopronfestig is e, e, itt leszek és, és csinálhatom. Alapvetően nem az üzletet látod benne? Hát nem, <gül> általában nem. Ami egyébként a kritikád is, hiszen könnyen lehetséges, hogy azt kéne látnod ahhoz, hogy is legyen. Igen, igyekszem minél, minél inkább én is ö, üzleti. És ha már itt tartunk, akkor egyébként mindazok a befektetők, akik egyébként ennek a helyzetét jelentősen megkönnyíthetnék, azoknak tulajdonképpen hogyan kéne erre felfigyelni? Milyen híreket kéne ennek a fesztiválnak leadni a magáról ahhoz, hogy egy hazai nagy vagy egy multi azt mondja, hogy gyerekek nem -e volna -e kedvetek el szerdán tízre bejönni. Az létszám valamilyen kiemelkedő koncert, ami egyébként mindenki más. Szírozás, mint a többi. Mondasz, vagy. Igen, igen. Ezt a... hogy ez mind, ez it, it, teljesen egyértelmű, hogy csak számok. Itt it, it abszolút a modellnek a működőképességét feszegetjük folyamatosan, tehát most pont a napokban ehhez értő szakemberek véleményét is komolyan kikérjük annak érdekében, hogy ennek tud-e lenni jövője, mert hogy ugye azért nem szépen beszéljük mert ilyenkor kapcsolnak el a nézők, mindenki sír minden szakmában, de olyan szinten emelkedtek meg a költségei annak, hogy, hogy elindulhasson egy ilyen város, amit felépítünk, akár azzal, hogy még a zenekari is, amiknek végre tényleg őszintén mondom, egy komoly értéket képviselni, de két-háromszoros nőnek egy-egy év alatt nagyon-nagyon komoly emelkedés van, de a technika, a kommunikáció és minden más olyan mértékű, hogy ezt egyáról nem lehet lekövetni. Ugye az a mondás, amiről beszéltünk, ha jó idő van, elindul a közönség, azért az utolsó napokban már komolyabb szintet üt meg a egyáról is, tehát 20 ezer forint környékén van, még valamennyiről indul. Ez egy nehéz, nehéz helyzet abban hinni, hogy majd az utolsó nap, akkor már ezt meg kell gondolni a közönségnek nem tudjuk, hogy ez hol tud köszönöm. Milyen üzenetet kell leadni a fesztiválnak ahhoz, hogy ez változzon? Ennek egy részét biztosan megoldhatja az, és ráadásul abban az értelemben nem tudok panaszkodni, mert hogy a, valószínűleg a nevünk, hadd mondjam így, vagy a, az a teljesítmény, ami mögöttünk van, az azért azt hozta, hogy a, a piaci partnerek azok, azok felfigyeltek rá már most is. Azt a nagyságrendet nem is biztos, hogy tudják egy fesztivál mögé tenni, amire szükség lehet ahhoz, hogy ez rentálből is legyen, vagy legalább megálljon a lábán, közelíteni tud egymáshoz, illetve a jegy eladás azt reméljük, hogy az idővel, hogyha ez egy sikeres fesztivál, megütheti azt a szintet, hogy, és hát azt a részét nem nyitom ki, hogy állami szinten mi kellhet ehhez ez meg minden, az mindig egy kérdés, hogy mire képes az állam, és mennyire van ebben az értelemben nyitottság. Én azt remélem, hogy a piacon azért lesz ilyen típusú pályázat is a jövőben, hogyha, hogyha, hogyha lesz erre lehetőség, abban mi is ab Köszönjük szépen, Köszönjük szépen.